Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti or második adását halljátok, én Kelt vagyok. Én pedig Feri. Én pedig Gazs. És mindenkinek van hangja, a Skype-ot nem fogjuk szívni, mert az ilyen podcaster belső szórakozás, hogy csak egymás között csinálják, helyette inkább hírek következnek, esik a hó. Igen, és ha már esik a hó, akkor jó tudni, hogy van egy frekvencia, ahol lehet hallgatni a hókotrok adását, ez a 160,65 század megaherc, állítólag itt bele lehet hallgatni a Hulkot sőt, mármint az egymás közötti CB beszélgetésükbe gondolom, sőt, néha van mp 3 stream is, ahol lehet őket hallgatni, ezt jól, jól értettem én? Igen, azt, azt vártuk, hogy annyit kettünk most a Skype-pal, hogy akkorra már kikerül egy link, ilyenkor szoktak emberek ilyen streamet készíteni belőlük. Végtelenül szórakoztató a beszélgetés, a zsargon, és ha más nem, akkor háttérbe be lehet a közben, kint dolgoznak, tolják a havat, és, és mocsorognak közben. De, majd, de miket mondanak? Tehát el nem kicsit úgy képzeled el, mint egy folyamatos szomszédokot. És tudom, hogy ez rosszul hangzik most, de tényleg az, hogy fiúk kiment a nem az Aliz utcába, mert palaszkodtak a lakók, hogy nagyon felnyomtátok a havat, a házfala és átfogázni. Vagy hogy azt az Opelt hóval, azt nem kellett volna, mert közös képviselői. De ilyen típusú dolgoknak, hogy ki hová menjen, és hogy kinek fogyott ki a Értem, és akkor ezt, ezt lehet hallgatni munka közben. Igen, ez én abszolút egy, egy, egy szakmában betekintést, talán, mint hogyha hallnád azt, hogy mit beszél a szegény pilóta a ami biztos más szintén. Nagyon nehezen tudom elképzelni, amint ezt úgy napokon át teljes odaadással hallgatom. De pont, pont, hogy nem a teljes odaadásra van szükség hozzá. Tehát ez ez berakod háttérzajnak gyakorlatilag, hogy pláne, hogyha nem tudom, egé úgyis úgy egész nap a ö, fejedben egy fülessel dolgozol, berakod ezt háttér, háttérzenének, esetleg még me meg, mögéresz egy ambientet, de az már meg egy másik oldal, uh -huh. és, és akkor így belebele -bele és egy ilyen nagyon érdekes betekintést kapsz erre, erre a furcsa világra. Egyébként hát van erre szolgáltatás is, nem magyar, de kettő vagy három telezőt megcsinálták, hogy Los Angeles rendőröket ambienzenével, meg tűzoltóknak az egymás közti beszélgetését, és én elfogott streameket lehet berakni, illetve, hogyha megszétnéztek az Android voltban, a Play Store-ban, akkor ott is nagyon sok ilyen poliszkenner jellegű alkalmazás van, úgyhogy valamiért az emberek ezt is szeretik. Mondjuk a rendőrség izgalmasabb, mint a hókotrók, azt azért hozzá. Meg hasznosabb is ugye a rendőrséget hallgatni minden a bulvár újságíróknak, mint pedig a bűnözőknek nagyon jó, hogyha lehet élőben hallgatni a rendőrség forgalmazását. És akkor itt kérjük az embereket, akiknek van hozzáférésük Tetra csatornákhoz, tudják, hogy lehet belehallgatni CB-vel, konyhai rádióval, akkor majd szóljanak Facebookon. Mi pedig addig mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Tetra az a vészhelyzet, vagy szóval a rendvédelmi szerveknek a saját rádiócsatornája, vagy rádiórendszere, ahol egymással, nem TB alapú, hanem van a titkosítás, meg vannak fix számok, meg minden tud. Nagyon szép és rendkívül bonyolult. Én egyszer fogtam a kezembe ilyet, nem, nem egyszerű elmenni rajta. Egyébként, ha már havazás, akkor én azt olvastam pont az előbb a Facebookon, hogy a Petőfi Rádió egész éjjel hóhírek lesznek, mert ugye ma megint hófuvás van, és mindenki dörzsöli a markát, hogy egy újabb jó kis hókatasztrófa ássa alá a bizalmat, de természetesen most nyilván mindenki. Nagyon izgul. Igen, úgy lehet, hogy raktál be egy ismét egy politikai vazdoktól semmendes hír, úgyhogy akkor is el. Hát ez egy, ez egy igazi csodálatos kis gyöngy szem, de tényleg azt hiszem, hogy olyan sok mindent elmond a mai magyar digitális írástudásról. Történt ugyanis, hogy Kocsis Máté, Fidesz kommunikációs igazgatója, a nyilvánossághoz fordult, mert hogy egy ilyen szörnyű kiberbűnözési esetre derített fényt, úgy fogalmazott, hogy épül a bajnai adatbázis a hírek szerint egészen elképesztő módszer. A, valami olyan szoftvert futtatta a hazai és haladás alapítvány, ami egy egyedi azonosító szoftvert telepít a felhasználó gépére. Ezt az egyedi azonosító szoftvert kukinak nevezik. Tehát képzeljétek el, az történt, hogy Kocsis Máté megtudta Egyébként a tájékoztató szövegből, az ASZ-ből igen megtudta, hogy, a, hogy hát ők bizony már, mint az ő weboldaluk, az kukikat helyezel a, a számítógépeken, és ezt azonnal úgy értékelte, mint, egy, mint a második vagy a bajnei féle Kubatov listázást, ami hát mindenképpen, rendkívüli tájékozottságról adtam a már mármint az informatika terén nyilván. Vannak olyan témák, amiben Kocsis Máté ennél sokkal jobban tájékozott, de én biztos, vagyok abban, hogy a Fidesznek is vannak nem is, hogy informatikusai, de emberei, akik már olvastak egy tech-hírt is valamelyik nagy portál raltában, na és őket meg lehetett volna kérdezni, hogy ez így hogy ez így mennyire állja meg eljét. vagy hát persze az is lehet, hogy arról van szó, hogy ez egy remek ügy volt arra, hogy hogy legyen megint egy ilyen, egy ilyen furcsa, féloldalas kommunikáció, ami ugyan nem tartalmaz igazsággal korreláló elemeket, ám mindenképpen hangzatos, és ugye a szokásos forgatókönyv szerint a, a hír elhangzik az összes csatornán, majd a cáfolat azt néhány órával vagy nappal később sajnos már csak a valami marginális kis rádióadón érhető el. Egyébként legyünk annyira megengedőek, hogy majd feltételezzük róla egy teljesen kedvesen, hogy, hogy nem, nem csúsztatni akart, hanem, hanem simán csak félhetett valamit. Van egy EU-s rendelet arról, pontosan nem tudom, mire vonatkozik, azt tudom, hogy nekünk ezt, ezt implementálnunk kellett, hogy mielőtt sütit raksz egy a felhasználónak a böngészőjébe, egy ilyen pop-upon explicit engedélyeznie kell a felhasználónak. Tehát, hogyha elmész mondjuk egy, nem tudom, magyar oldalakon valamire ez, ez nem szokott megjelenni, de Jó, ez egy... Ajánlás volt. Kéter. Én is úgy emlékszem, hogy ez csak ajánlás, így van. Magyarok nem vették át, uh, igazából elég nagy harc indult ellene, hogy, Igen. hogy ne vicceljünk már. brit lapokon például mindenhol ott van, és felpattan, és elmondja, hogy most egy kukit fog lerakni hozzánk, de ne aggódjunk. Igen, mi ezt csináljuk egyébként. Nem, nem, nem kevés macera van azzal, hogy. Nincsen, nincsen ott a süti, de valahogy el kell távolni, hogy nincsen ott a süti. Hadd kérdezzek rá, épül a körtesi lista? Épül a körtesi lista. 2014-ben házról házra fogok járni a sütik tartalmával. Ide létszeres, hogy egy mondanak a Diósat hozzá. <gül> <gül> a héten nem csak Kocsis volt teljesen sűsű. Kocsis Mátéről még csak-csak hogy esetleg egyáltalán egy szót sem értett abból, amit mondott. Viszont a GoPro nevű ilyen akciókamera, tehát ilyen bukós isakra, meg síbotra felszerelhető kamera gyártója, hát ő biztos tudta, hogy mit csinál. És mennyire hülyeséget csinált ráadásul. A GoPro az egy rendkívül jól marketinget, és egy nagyon jó minőségű akciókamera. És ezért csodálkozom is egy kicsit azon, hogy az egyik portált, ami az ő kamerájukat vetette össze a Sony-nak a kevésbé szép nevű HDR-S 15 típusú és aki megígyezte a piros pontot, írja most be magának kamerájával, és azt találta jobbnak, annak küldött egy DMCA levelet, ami a Digitális Millennium, Millennium Copyright Act. Igen, igen, igen, amivel fel lehet szólítani, ami lehetőséget ad arra tartalomtól, hogy felszólítsanak jogsértő szájtokat, hogy távolítsák el az ő tartalmukat. szerző Amennyiben... szerzőjogokat sértő tartalmaikat. Egészen. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor pedig tovább lehet menni a tárhétszolgáltatókhoz, és gyorsan törölni, mert tenni az egészet. Az egyetlen probléma ezzel az, hogy nem volt szó szerzői a Maximum Trademark sértésről, ami egy teljesen más dolog. És lássuk, hogy nehezen lehet új tesztet írni termékre, nem írjuk le a nevét és a típusát. Igen, már pedig itt konkrétan az ügyvédi levélben azt szerepelt, hogy teljesen jogoslatlanul használta ez a szájt, azon is belül ez a cikk, a GoPro kifejezést és a Hero kifejezést, a GoPro Hero maga a kamera gyártója és típus neve, amit összehasonlítottak a Sony termékével, és természetesen mind a kettő védi egy, de ettől még ugye, tényleg nagyon nehéz úgy beszélni egy kameráról egy testben, hogy nem mondjuk meg sem a gyártóját, sem a típusát. Pontosabban hát ismerünk a rockzenében közismert a Prince, illetve egy idő után a, a művész, akit egykor a prince hívtak megnevezés, Ugyanígy nyilván lehetett volna hivatkozni is, hogy az a kamera, ami mindent szponzorál, és ő volt az első, és nagyon szeretik, tudják, kedves orvosok, de hát ez nonsens. Illetve ajánljuk még a hagyományos akciókamera szókapcsolatot. Igen. Egyébként később azzal védekeztek, hogy hát őket igazából nem az a cikk zavarta, hanem hogy az oldal, ahol megjelent, az, az forgalmazás ezt a kamerát, de nem hivatalos forgalmazó, és hogy úgy használták volna a GoPro nevet, mintha. És ez a hivatalos forgalmazás dolog, ez nyugaton tudom, hogy máshogy van. Tehát ott a hajlamosak lesz űrké importozni azt, ami nincsen szerződésben a gyártóval. Ellenben is értetlen, hogy miért pont most került elő, és miért pont így. Hát akkor azért lehet, hogy ez egy ilyen véletlen egybeesés, mert valóban a felszólítás, mármint az ügyvédi felszólítás, az tényleg csak arról szólt, hogy hogy a, a GoPro és a híró márka neveket jogos lótlón használták. Könnyen lehet, hogy tehát nem, nem szerepel benne a cikk. De szerepel. Bocsás, de de igaz, jav, nem, igazodan, javítsalak igazodan. el, pont a cikk oldal szerepel, tehát nem a digitál rev oldal, ahol az ahol a cikk megjelent, hanem belül a cikk, cikk link és még valami egyedély azonosítós van a végén, tehát egy oldalra mutat, nagyon direkt módon. Jó, hát éljünk a gyanúperrel, hogy akkor a GoPro csak egész egyszerűen el akarta, hogy meg akarta bosszulni a, azt a tesztet, amiből nem az ő terméke került ki győztesen, és akkor ezt, ha így tette, akkor nagyon nagy hibát követett el, hiszen azóta internet szerte terjed ez a, ez a story és hát nyilván nem a GoPro benne a szimpatikus. Úgyhogy valószínűleg többet vesztettek a réven, mint nyertek a vámon. Igen, az is egy nehéz szituáció, hogy a sony kihozni a szimpatikus cégnek. Nagyon nekiugrottak, de ez sikerült. Sok tehetséges ember bármire képes. Hemély Esetleg munkánk. még az történhetett, hogy összehasonlították a két kamerát, és az egyik jobb volt, mint a másik. Az új értékelésük szerint. Tehát én ezt is bevenném az elképzelhető lehetőségek körébe. Én persze csak az, hogy a GoPro-ondig ugrált, amíg a, a Sony tényleg egy ilyen jófej, szegény kis megtámadott ártatlan báránykenek tűnik, pedig hát a troll cégek listájában az egy viszonylag előkelő helyet foglal el. Igen, igen. Hát akkor most már itt nálunk mindenki szerepelt ebben a történetben. Nézzük a következő hírt, az már sokkal izgalmasabb, mert itt van mi nálunk. És a kelt kipróbálta. Kipróbáltad kelt? Igen, igen, igen, csak próbáltam ellenállni a márminálunk babám eléneklésének, és sikerült. A, a minek, ezt kérlek, lábizet meg nekem. Ez egy népi ének, úgyis, mint népdal. márminálunk babám azért a szokásban biztos tanultat te is óvodában. Google-on keresem a szövegét, addig mondjad, kérlek. Tesson kívül el fogom neked énekelni. A történet viszont az, hogy a Tesco mindjárt által ismert jó. kékcsikos márka, elindította online bevásárló szolgáltatását, ami Magyarországon is, meg világszerte egyébként. Ja, ez most globális reggyszerű. Nagy, nagyon a... sok helyen indult most. A hát... Kuala Lumpuri ismerősünk mondta, hogy ott is éppen indul. Az Egyesült Királyságban már volt, akkor ott tehát az otthoni, hazai pályán már ez létezett. Ezek akkor mindenhol máshol, meg most indult. A lényeg az, hogy nagyon ügyesen lehet válogatni, bele lehet rakni dolgokat a kosárba, és 890 valahány forintért kiszállítják akár már másnap is, hogy van szabad időpont, ami nagyon jó, hogy két órás intervallumok közül lehet választani, tehát nem kell otthon lenni egész nap, hogy várja az ember a futárt, és a két órás időpontok között van olyan is, ami bőven munkavégzés után van, amik gondolom rendkívül népszerűek lesznek majd, és így teljesen kultúrmódon be lehet tényleg ilyen hipermarketes cuccokból vásárolni. Magyarul, akinek nincs autója, annak nem kell hazabuszhozni az 5 kiló majd meg a nem tudom, 20 üvegásai vízzel. Akinek van, az meg a nagy bevásárolást megúszhatja és helyette tervezhet valami egészen más programot. Csodálatos! És a, azt mondod, hogy te kipróbáltad, te vettél valamit? Igen, én egy kis bevásárlást traktam be, amire pont nem éri meg. 5000 forint értékű plusz egy ezre az, az olyan, elgondolkodom rajta, mert ha egy hülyeséget nem veszek meg, ami nincs szükség, akkor kb. ugyanott vagyunk. De mégsem az az óriási nagy ajánlat. Viszont működött, jól működött. Kettő jól az szimpatikus férfi ember jelent meg, aztán 6 perc késéssel nálam pénteken, ami a wow. első vagy a második napja volt ennek a szolgáltásnak nagyon láthatóan, begyakorlatlanul átadták nekem a csomagot. Ez szatyrokban érkezik egyébként egy ládában, a ládát azt vissza kell adni. Majd azt hitték, hogy kifizettem a cuccokat, aztán kidirult, hogy ez igazából nem így van, hanem most szeretnénk bankkártyával az ajtóban. Ekkor leszaladtak a kártyterminálért, amit lent az autóban. Majd kölcsönösen nevettünk egymásra, hogy igen, mindenkinek az első rendelése volt, nagyjából nekik is. És ilyen kellemes hangulatban elváltunk, teljesen tisztességes módon lehet kártyával fizetni azonosítják a számládat, tehát még véletlenül sem fogsz egy másikat kifizetni, vagy véletlenül sem marad nyom a rendszerben, hogy melyik számlát hogyan kifizette, milyen számlal mennyiért. Úgy éreztem, hogy a csalás lehetőség egészen jól ki van szűrve. Egyébként az a ami picit zavaró meg, az, hogy momentán még lassú a rendszer, mert mindenki tanulja be, hogy hogy kell felvinni, meg mekkora csomagférbe, meg mert hány méter, de jó lesz ez. Most, most regisztráltam be közben és egyrészt ez csak Budapesten, meg még egy pár Budapest közeli településen elérhető, másrészt a legközelebbi elérhető időpont az most szombat 6 és 8 között van. Hát de ezzel nincs semmi baj. Nem a két kiflit és az egy joghurtot akarod megvásárolni, hiszen azt megveszed a sarki közőben, Ez a heti vagy a havi bevásárlás intézésére egy jó megoldás, nem? Igen, heti, heti vagy havi nagy bevásárlás, amit egy hétre előre ö, leboltolsz. Ahova, te simán lehet. De várjál, ezt, mego ezt pont megoldották okosan. Most lefoglalod az időpontot, meg berakzt a kosaratba. És kiszállítás előtti nap 23 óraig lehet módosítani, kivenni, hozzáadni. Nagyon profi. Jó, ez engem meggyőzött. Hol itt a, hol itt a csapda? Nincsen csapda. Egyelőre nem találtuk meg. És ha valami nincsen, azt hírbehozó Gergő a Webisztánon, akkor pedig küldenek helyettesítő terméket, amit nem vagy köteles elfogadni, de hogyha X sajt kifogyott, akkor beraknak egy Y-t, ami hasonló. Nagyon jó. Ugye mindenki azt várja, hogy majd ez valamiféle hatással lesz a adott a magyar e-kereskedelmi piacra, ha más hatással nem is, de legalább annyival, hogy egy viszonylag szélesebb tömegnek fogja majd bemutatni az online vásárlás lehetőségét. Ez persze azt kell, hogy elinduljon Budapesten kívül is. És nem tudjátok, hogy mikor nyit külföldi, nem, bocsánat, vidéki destinációkre is a Tesco? Semmi információm nincsen sajnos. Uh -huh. Mert ezért ez tényleg érdekes lenne tudni, ez úgy lenne kóser, hogyha azokban a városokban, ahol van Tesco áruház, ott megtörténne a kiszállítás is. Hát ez elég sok mindenki egyébként autók, meg személyzet, meg bankártya, Remélem, hogy elkezdik, mert amúgy jó... Egyelőre fel lehet iratkozni egy értesítőre, amit viszont angol nyelven kínál fel az oldal, de át lehet kapcsolni a magyarra, és hogyha a te irányító számodan egyszer csak elkezdenek kiszállítani, akkor kapsz egy levelet. Hát, figyeljetek, ez már csak azért is nagyon jó lenne, mert rengeteg munkahelyet teremtene az új szállítmányozók meg a... Nem csak a szállítmányozók gondolom, más nem kell ehhez... Bár gondolom, nem, nem, azért biztos kell olyan is, aki összerakja a, a rendelést a raktár, raktárban. A csomagoló ember diszpécser, kellenek még dolgok. Hmm, tök jó. De, amíg itt izgalmasak kezdtek, persze hogyan oldják meg a, az egyik a panaszokat, a másik, meg, hogy a friss termékekkel hogy fog kinézni ez a rendszer. A friss termékek alatt a zöldséget, meg gyümölcset, meg ilyesmit értesz? Zöldséget, a, a csirkecambot, tehát bármi, a tejtermék, igen. Meg aminek mondjuk változó minőséget, a, a zöldségnél ez pedig tök jól látszik. Hát igen, ez kérdés, de most nem is ismerjük a választat. Megérdésbe csak. beírod, hogy, hogy a, az érett kéred. Igen, igen. Banán kicsit szattyostorvix tornixnak lesz. <gül> Nézzük inkább azt a következő hírt, ami nem is hír, inkább csak egy ilyen érdekes apropó, hogy a múlt héten volt a Twitter nevű szolgáltatásnak a hetedik születésnapja, ami egyébként elég érdekes, hogy már 7 éve van Twitter, mint ahogy most, az a nagy eseményre kiadtak egy, vagy készítettek egy cukikis kis videót, ami így megmutatja a Twitter mérföldköveket. E, és ebben azt láttam, hogy amikor a Hudson folyóra leszállt a, az a repülőgép, és ugye először egy, egy elő tudatta a világgal ezt a hírt, azt tudjátok mikor volt? 2009-ben. De jó ég. Lassan négy éve történt. Én tényleg, ha valaki azt mondaná, hogy tavaly volt, biztos elhinném, pedig hát nem. És e, azt tudhatjuk, hogy ugye 200 millió felhasználója van világszerte a Twitternek, ami korán sem olyan sok, ha például azt nézzük, hogy a Facebooknak egy milliárd, napi 400 millió tweet keletkezik, tehát napi 400 millió üzenetet küldenek szét ezen a csatornán, és mégis e, irgalmatlan nagy hatása volt a Twitternek a, a világra, nem csak az internet használatra, hanem az újságírásra, a kommunikációra, a marketingre. szóval valamit borzasztóan eltalált a Twitter, és mindezt úgy teszi a mai napig is, hogy például az én generáción, tehát a nem a legfiatalabbak közé tartozók, azok gyakorlatilag nem értik, hogy mi ez. Annak ennyire, hogy tudják, tudják, mert nagyon egyszerű tudni, ugye, hogy 140 karakteres üzeneteket lehet rajta közétenni, mégsem igazán értik, hogy. Mi is az a Twitter, és mindig dörzselik a markukat, amikor valaki neki fog, hogy elmagyarázza. De ez szerintem azért is van, hogy itthon a tévében, rádióban, akármi nem nyomják annyira, mint, mint Amerikában. Tehát ott a, a mainstream média teljesen rá van szálva, hogy akkor itt, akkor lehet közvetlenül beszélni a rajongókkal, és mind, minden műsorban gyakorlatilag hashtagek vannak és minden műsorvezetőnek saját profilja, amit vezetnie kell kötelezően, meg a műsornak saját, meg ilyenek. De ott el is terjedt a Twitter persze, itthon hát meg ez sz elmaradt. Szerintem egyébként pont, pont ezért meg a Twitternek. Nagyon sokáig e, problémát okozott az, hogy a, a trending topikokat, amikor kiválasztották, akkor állandóan Justin Bieber volt legfelül, mert egyszerűen az a, az a legnépszerűbb. Gyakorlatilag az, az volt az ami, az, ami mainstream áttörést hozott a Twitternek. Nem a tekik. ik Nem a tud lenni, amikor az Isten megjelenik és kiderül, hogy minde, mi érdekli. Pontosan, igen. Megjöttek a tinik. Na jó-jó, de azért a valóban kérdés, hogy, hogy mire is a Twitter, mert hogy azt gondolom, hogy az a sok emberek, akit említettem, akik nem feltétlenül értik, hogy mire jó a Twitter, azok értik természetesen, hogy legfeljebb 140 karakter hosszú mondatokat lehet közé tenni, csak azt nem értik, hogy miért is jó az, hogyha én tudom egy nem is csak egy ismerősemről, hanem egy követett akárkiről, akit nem ismerek személyesen, hogy mondjuk mit reggelizett, vagy hogy mennyit futott, vagy hogy mit, milyen könyvet fejezett be éppen. Akik azt írják, hogy ő mit reggelizett, és mennyit futott, és, és melyik könyvet fejezte be, azokat tiltjuk le leghamarabb, nem? Őket már száműztük ki Instagramra, azt hiszem. Hát mi kockák igen, ezt megtettük, de mindenki így van ezzel? Szerintem egyébként pont ez a gyönyörű a Twitterben annyi kicsi ilyen zárt közösség van, akik nem, nem vesznek tudomás a többiekről. Egyszerűen az, hogyha nem követed, akkor fogalmad nincs, hogy, hogy egyáltalán létezik. Csak, csak időnként vala, vala, valamilyen furcsaságból tűn szembe, mondjuk nem tudom, sokkal. Vagy, vagy most éppen Trending Topic egy éve volt a Justin Biebernek a Boyfriend videója egy éve jelent meg, és most, most mindenki nosztalgiázik, akik ezt követik. És ez egy, oly, oly, oly, oly, úgy kommunikálnak, hogy ez, az számomra is érthetetlen. Pedig én azért azt gondolnám, hogy eléggé, eléggé aktívan használom a Twittert. Reméltem, hogy nem az, arra fog kifutni, hogy te fiatal vagy mert, hát nem? Ezek a mai fiatalok, igen. De akkor ti tudtok egy értelmes definíciót adni arra, hogy mire jó a Twitter? Ö, az a baj, hogy ilyen polnerek definícióm van kézdeni, és pont ugyanaz, amit a blogokra használtunk, annó. Itt kívánjuk a blogért, addig végül is múlik. Tehát, hogy ez pont olyan, mint egy kocsma, mint kávéház, ahol beszélgetések szűrődnek át, és a saját ismerőseidhez egy kicsit közelebb ülsz, és akkor is közelebb a te olyan ismerősökkel, akiket nem is ismersz, mint amint előttem itt van Richard Cady nevű amerikai science fiction, egy fantazi író, egy bristoli másik brit sci-fi író, Adrián, akit nem láttam ezer éve, és olyan dolgokat is látok, amiket ők követnek, vagy amiket ők fontosnak tartanak. És ide szűrődnek be, tartalom megosztásra való igazából, na, ezt akartam mondani, meg beszélgetése egyszerre. Nagyon érdekes, amit mondasz. Olvastad-e azt, hogy típusú csevei? Igen, mert hogyha mert én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős eleme a Twitter sikernek, vagy a Twitter használati eseteknek, de nem ez az egyetlen. Egy kicsit, mintha az rss szerepét venni át. Óha! Mert nagyon nem fogok egyet érteni, És előre bocsátom, hogy csak a saját szeletemet látom, mire én használom. Én se azt mondom, hogy erre való. Én azt mondtam, hogy azt a szerepet kezdi átvenni. Tehát, hogy, hogy nagyon sok felhasználó szerte az interneten nem olyanok, mint mi. Azok már nem az rss olvasóikból, olvasójukból vagy blogokból tájékozódnak. Nem, hogy is mondjam, csak nem márkákat olvasnak vagy információs márkákat, hanem cikkeket, amit a, az ő véleményközösségük megoszt. Igen, ez, ez gyakorlatilag a Google Readerből kiölt sharing funkció. Így van, igen. Amit kiöltek a Google Readerből, tehát azért az jelent valamit szerintem. Hogy... Talán éppen azért, mert a Twitter jobban csinálta ezt már egy idő után. Illetve egyébként a közösségi funkciókat a Google Reader ereditleg sem akarták beszerelni. Azt úgy engedték annóval indulni, hogy ezt vegyék ki belőle, csak aztán visszaszivárgott. Ó, ezt a szorít nem tudtam. Ez nagyon bonyolult sztori, amikor, bezer... amikor jött a reader bezárásnak a hír, amiről előző adásban beszéltünk is, ezt akkor szivárogatták az egyik alapító, aki azóta már nincsenek Google nél. Oké, okay. szóval, hogy rendben van valami fél megosztásra, jó a Twitter. Ezen kívül én azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos ma már az ilyen elsődleges kommunikációs platform vagy vészkommunikációs platform a cégek számára. Tehát, hogy ilyen, ilyen rövid fontos híreket tudnak ott megosztani az ő felhasználóikkal vagy vevőikkel, illetve egyfajta ilyen ügyfélszolgálati funkciót is ellát, az talán a legfurcsább, hogy ezen a platformon az ilyen mértékben meghonosodott, de hogy nagyon sok olyan cég van, aki tulajdonképpen ezen a, csatornán keresztül tartja a kapcsolatot az ügyfeleivel. Ez valahol persze logikus, mert hogyha elég hangosan sírsz egy szolgáltatásról, és nem kapsz semmilyen választ annak ellenére, hogy a cég fent van ezen a csatornán, az feltűnő. E Erre az, az a helyes megoldás, hogy, hogy nem vagy jelen ezen a csatornán, szerintem. Tehát ezzel gyakorlatilag megosztod az erőforrás, hogy tehát egy olyan csatornán a, tehát gyakorlatilag két a van a szuportra. Van egy amin dolgoznál, és akkor van egy, amire még figyelned kell, de nem igazán alkalmas erre a feladatra. És az egyikben bele van építve a, a nyilvános megszégyenlítés is. Természetesen abban, a Felhasználóként kizárólag ezt használnám. Ma, ma is beszéltem supportossal, magam részről támogatom. Hát illetve ha már itt tartunk, akkor még a forradalomra is alkalmas a Twitter. Jaj, nem menjünk bele, mert Yevgenyi Morozov leszek azonnal. Ki az a Yevgenyi Morozov? Yevgenyi Morozov egy belorusz származású, most éppen Amerikában tanítok politológus, aki megjárta az internet, majd megfogja vitani a világot, című szamárlétrát. Ilyen nem kormányzati... És légy esett, esett róla. <gül> mindkét irányba, igen. Nem kormányzati szerv... Amerikai pénzből működő szerve helyi munkatársaként próbált demokráciát vinni Belarusiába, aminek aztán hát az lett a vége, hogy inkább ő ment Amerikába politológuskodni. És uh, igazából arra jutott, hogy az internet az nem feltétlenül váltja meg a világot abban az értelemben, hogy lesz Facebook forradalom, meg blog forradalom, meg minden szabadságot kiharcol az internet. És amikor valaki ezt felemlegeti, akkor nagyon vicces kirohanásokat szokott tenni úgy véleménycikikben, mint mondjuk pont a Twitteren. De hogy jött ő most ide? Ja, a Twitter forradalom, ugye itt ez alatt a kifejezés alatt azt értjük, hogy például az arab tavasz, az milyen mértékben bonyolódott, hogy ennek a kommunikációja, vagy a lázadóknak a kommunikációja milyen mértékben bonyolódott a Twitteren. Igen, és hogy a teheráni twitter azok honnan jöttek valójában, és valóban Amerikából el. No, de remegyünk bele, ez mindenképpen egy ilyen karcs, amit le kell a beszélgetésből. Igen, az a lényeg, hogy ugye ez a, ez a gyors azonnali kommunikációnak a terepe, azért az utóbbi pár évben az igazán nagy események, azok már Twitteren keresztül jutottak el először a, az aztán ezt ennél alaposabban feldolgozó médiához, meg egyébként közvetlen az emberekhez, tehát ebben biztos, hogy valami borzasztó nagy változást hozott a Twitter, elsődleges ilyen breaking news platformá vált. Egyszerűen csak azért, mert minden eseménynél van ott egy olyan ember, aki egyébként twitterezik, viszont nincs minden eseménynél ott egy újságíró, aki ezt azonnal tudná a szerkesztőségével felé jelenteni. Vagy minden eseménynél van egy ember, akinek vannak forrásai és twitterezik, vagy minden esemény úgy történik, hogy valaki nézi egy híradót és twitterezik közben. E, igen, hát most már ugye mindenhol vannak emberek, akik twittereznek, Na jó, még az a kérdés, hogy szerintetek mi, mi áll a Twitter előtt? Mi fog történni vele? El fog fogyni a tőkéje, és vakarni fogják a fejüket, hogy tulajdonképpen igen, gyorsan nő, és, és érdekesen, de hol ennek a vége? Én, Én azt a részét látom, hogy most a, a fejlesztőiket próbálják kizárni. Tehát a twitter Felnövésének van, van egy olyan aspektusa is, amit sokan arra vezetnek vissza, hogy ilyen nagyon nyílt apiuk volt. Tehát bárki bármilyen kiegészítő tudott fejleszteni a Twitterhez, például másik, másik Twitter alkalmazásokat, vagy kiegészítő funkcionitást, vagy Twitter adatait máshogy érdekesen, mondjuk térképre helyezve bemutatni, és ezeket így folyamatosan vágták le. És most ott tartunk, hogy gyakorlatilag a Twitteres tartalmat, az csak Twitteren keresztül tudod, kevés kivételül eltékintve csak Twitteren keresztül tudod fogyasztani. És ha ezt a trendet követjük, akkor ez még tovább szűkítik, akkor vagy fizetősé válik a szolgáltatás, vagy, vagy nem tudom, kifogy ki bele levegő. Vagy kitalálnak valami reklám lehetőséget. De igen, egyébként egy szemét időszakán előttük, abban is, én is biztos vagyok, mert hogy hamarabb vált közművé a Twitter, mint ahogy kitalálta volna, neki miből lesz pénze. Igen, ahogy ezt mondani szokták, a közönség monetizálása, a közönségi érdeklődésének monetizálása előtt áll a Twitter. Nagyon dörzsdölő mindenki a markát, hogy vajon ki fog tudnie találni egy olyan üzleti modellt, ahol végre bevételt és elkezd termelni ez a 200 millió felhasználó, és az a iszonyú érdeklődés, ami övezi a... Azt hiszem, az egy ilyen alapigasságként elmondható, hogy kockázati tőkéből közműveti nem a, nem a legjobb ötlet. Nem feltétlenül, csak előre kell gondolkodni, tehát hogyha valakinek előre megvan terve, hogy majd hogy csinál pénzt, akkor nincs baj a kockázati tőkével. A Twitternek ugye látványosan nem volt meg a terve. Most már megvan, tehát most már beszélnek mindenféle modellekről, többek között a, a szponzortvitekről, aztán a a dizájnváltozások is abba az irányba hatnak, hogy, hogy ott könnyebb legyen szponzorált tartalmat elhelyezni magában a Twitter folyamban. Tehát tapogatnak ők valamifelé, illetve hát még egy érdekes előrelépés van, ami már talán egy kicsit tovább is lép a üzleti modellen, és a, a jövőjét igyekszik mutatni, és amiről már beszéltünk is a múltkor, ez a Wine nevű szolgáltatás, ami tulajdonképpen egy Twitter mozgóképre hogy valami ilyesmi hat másodperces videókat lehet kiposztolni, amik egyébként lúpolva, tehát végtelenített módon újra és újra ismétlődve játszódnak le. És ezek ilyen kis live momentek, és nagyon érdekes egyébként maga az apa, amivel ezeket rögzíteni lehet, ezt ugye a Twitter vásárolta meg ezt a céget, és most már mint a saját szolgáltatását kínálja egyébként a szülénapi videóban is a végén, ahol már ugye a jövő felé próbál ez az a timeline, amit feldolgoz a videó, ott a wine jelenik meg, mint legfontosabb, vagy legérdekesebb. Hát izgalmas lesz ezt nézni, abban szerintem egyetértünk. Én drukkolok egyébként a Twitternek, én sokáig nem értettem, és így nagyon nem, nem találtam az egésznek a, a mire valóságát. Most már egész jól értem, és most már azt gondolom, hogy olyan sok mindent köszönhetünk a Twitternek, hogy tök jó lenne látni, hogy hova fejlődik. De Én ott vagyok igazán otthon, tehát az összesen közösségi szolgáltás közül ez, a egy nyugodtabban megyek fel. Na jó van, akkor, akkor happy birthday Twitter, hello, hello, fújjuk fel a gyercsát. Még hetet. Hát de legalábbis menjen iskolával tanulja meg olvasni, szorzótábla. És hát kedves hallgatók, hogy eddig nem lett volna izgalmas mindaz, amit hallottatok, akkor most aztán tessék kapaszkodni, mert most valami igazán nagyon-nagyon izgi dolog következik kelt, azt írta be az adásmenetben, hogy úgy beszélnék a grafénről. Úgyhogy most kelt a grafénről fog beszélni, mi pedig prémült hát kíváncsisággal várjuk, hogy ez olyan mit is takar. Aki eddig nem ült le, az most tegye meg. A grafén az egyrészt a jövő anyaga, másrészt pedig egy halál egyszerű, harmadrészt egy halál dolog, amit nem is annyira durván régen találtak fel. Én a munkámból kifolyólag Bíró László Péter, az MTA Természettudományi a nanoszerkezetek osztályának professzorával beszéltem róla, és onnan tudok, amit tudok. A grafén az alapvetően szén. Olyan szén, ami ilyen sejt, mély sejtrács formával rendeződik. Egy atom vastag. Bődületesen nagy a szakítószilárdsága, és nagyon remekül vezeti az elektromos áramot egészen addig, amíg ez egy egy kristályban növesztett szén, nincsenek szemcsehatárok és nagyon jó. Hát ilyet egyébként rohadt nehéz előállítani. Megfelelő tisztaságban az még problémákat fog okozni, de azt mondta nekem a prof, hogy pont ugye ezek a problémák léptek fel, amikor a szilícium alapú technológiát kitalálták, akkor ilyen új vastag tiszta szilícium kristályokat tudtak nevezteni, és akkor abból kellett valamit kifarikcsálni. Most meg eljutott oda a hogy akkorát lehet, hogy át lehet karolni. És nagyon, és nagyon tiszta, és ebből gyárják a csipeket, amikor felszereledik, Úgyhogy van még hovája volna a dolognak. És a grafén az két dolog miatt nagyon izgalmas. Az egyik az, hogy, hogy egy teljesen új találmány 2004-ben kezdte el kutatni két orosz származású Manchesterben dolgozó fizikus. És a kutatás az viszonylag olcsó volt, ezt úgy lehetett csinálni, hogy fogtak egy ilyen grafit tömböt ráragasztották a Celuxnak és nevezett scotchrépet, és azal letéptek egy réteget belőle. Majd ezt farigcsárták tovább még eszközökkel, majd belevezették az áramot, és nézték, hogy hú, te csodálatosan folyik ebben, hát ez a világ legjobb dolga. E... úgy Ceruzet helyeztek egészen addig, amíg egy atomvastag lett a hegye. Igen, igen, fogpiszkáló, állapaszom <gül> módszerrel gyártották le. És erre 2010-ben kaptak egy Nobel-díjat egyébként fizikait, és azóta az alapkutatás az így nagyjából megvan, és most van az, hogy a alkalmazott kutatók elkezdték kitalálni, hogy mire jó ez a cucc, és nagyjából ott járunk, hogy lehet belőle szuperkondenzátort csinálni, ami a jövő gyorsan feltölthető akkumulátor, ami napokig fogja majd bírni a telefonnal. Lehet belőle olyan hajlékony kijelzőt csinálni, ami sokkal jobb, mint az egyébként ritka földféj meg felhasználásával készülő és nagyon rideg mostani mobil kijelzők. Lehet belőle több cuccot összesajtolva, Grafén papírt csinálni, ami nagyobb szakítószlátsága rendelkezik, mint az acél, és majd lehetből szuper könnyű sportkocsit meg repülőt, meg mindent gyártani. És hogyha ez nem lenne elég, akkor lehet uh, grafén aerogélt csinálni, ami meg a világ legkönnyebb anyagainak az egyike, és még ráadásul rá lehet rafinálni. nagy nehéz dolgokat is, mert megtartja az a pár most mérigramosztóc Tehát ez egy csodálatos dolog. Ott még nem járunk, hogy bármi bármilyen polcon legyen, és, uh, és tipre egy olyan 5-10 év még biztos, hogy kell hozzá, de hogy eljutunk oda, hogy ez tényleg, uh, ipari méretekbe le lehet gyártani, akkor valami egészen a remeg előtt áll a technológia. De hogy fogok én a kezemben tartani egy atom vastagságú mobiltelefont? Hát azért a fognak még ráhúzni dolgokat. Ja, lesz egy tartó hozzá. Lesz egy igen. tartó, igen. Van egy remek videóm egyébként, a Focus Forward nevű ilyen rövidfilmversenyen díjat is nyert és bekerült az utolsó közé. Ott mutogat ö, kettő darab, azt hiszem amerikai kutató egy, ö, egy grafén szuperkondenzátort. Az nagyjából úgy néz ki, mint egy régi Nokia telefonnak a képernyője, hogy külön tekintve, csak lehet hajlítgatni. Aha. És az már ilyen használt a dolog, hogy rá lehet kötni egy ledet, és akkor hosszabb világit például. Aha. Már nem csak mikroszkóp alatt létezik, hanem, hanem emberi méretben is, csak az ipari gyártás nem megoldott még. Te kelt is azt te tudod, hogy ez a nagy szakítószilárdságú, hogy a anyag egyébként mi módon tudja tárolni az elektromosságot? Tehát hogyan lesz ez jó akkumulátornak? A grafén elektródár raknak még rá valamit, de itt engem totálisan elvesztett a az a része, ahol már okosnak kell lenni. Ez egy hosszú nem volt. Uh -huh. Értem. És uh, miért fontos nekünk most éppen ez a grafén? Tehát mi, mi adta az apropóját annak, hogy te például interjút készítsél a... Grafén egyik magyar kutatójával? Két ok miatt. Az egyik, mert a Grafén az folyamatosan egy ilyen szexi technológiának számít, nagyobb a 2010-es Nobel-díj óta. És most 2013-ban értünk el oda, hogy az EU csinált egy nagy pályázatot, illetve az tavaly kezdődött még, ahol 6 darab nagy kutatás területre lehetett leadni különböző ötleteket, és végül kettőt választottak ki ebből, ami viszonylag sok eurót fog kapni, számot nem tudok most mondani, mert nem készültem. Ebből az egyik a grafén technológia, a másik pedig a digitális emberi agy. Uh -huh. Uh -huh. És, és grafénban viszonylag jól áll az ország, nem csak azért, mert szén mindenhol van, hanem azért is, mert, mert az MTM folyó kutatásokat most már közösen, tehát az arra már így van pénz viszonylag rendes, nem állami kasszából megy, hanem egy koreai-magyar közös tudományok laboratórium finanszírozza, ami mögött, a, hogyha óvatosan kinézünk a név mögül, akkor valószínűleg a Samsung lesz, aki el nagyon szeretne hajlékonyogos telefont. Ezt igazán, mindenki szeretne hajlékonyogos telefont csinálni, meg hajlékony és átlátszó kijelzőt. Ja, itt az átlátszóság az nem játszik, ugye? Bár ha valami egyatom vastag, akkor biztos nem fogja el jól a fényt. Igen, tudni fogja a képeken ezek az egyatom vastag aerogélek el, eléggé tömör-feketének tűnnek egyébként. Aerogél szóval. az, az a tük, hogy ez nem egyatom. Jó, az, igen, értem. De... Ebben lehet majd átlátszó kihezőt csinálni belőle, én úgy tudom. Ha. Ez az indium-ónoxid, amit most használunk, az nem átlátszó. És ez tényleg úgy készül a grafén, hogy ahogy mondtad, tehát hogy, hogy grafit tömbökből kell leszelni nagyon vékony szelleteket? Most már nem. Az volt a kezdeti módszer. Most a részben nem oldódik bele a szén, azt hiszem, hogy az itt a trükk, és akkor rézlemezen gyártják valahogyan. A másik grafént kis célra orzató primitív módszerekkel lehet csinálni, aztán azt a cikkenből végül kihúzták, mert túl hosszú volt. Itt van benne, itt van benne a DVD Nagyon jó. A DVD írós módszer, ami egy grafitoxidot vittek fel DVD lemezre, ilyen light scribe az az a fajta lemez, aminek az egyik oldalára lehet adott írni, a másik oldalra meg a DVD íróval rajzolni. Ezt a rajzolós oldallal nagyjából berakták, végig futtatták rajta a programot, és ez a... 750 nanométeres es úgy alakított át a szorogáfi toxidot, hogy végül grafén volt, csak le kellett fejteni róla. Ez megint iparilag nem használható, vagy ipari méretekben nem működő, de a szenes, meg rezes módszer az igen. Ott már készültek ilyen négy nagy darabok is. Ott, tiszta, ott a tisztasággal van probléma. Akkor itt mondjuk lehet ilyen kijelzős ruhát is csinálni, nem? Ebből. Tehát egy olyan ruhát, ami önmagában egy kijelzőként is funkcionál és ezzel a 90-es évek egyik nagyon nagy science fiction vágya teljesül majd, ha ez létrejön. Mármint az ilyen adaptálódó álcázó ruha? Nem, hanem a városi Atyahuisten megyek az utcán és látszanak rajtam az MTV klipek ruha. A John sherry van a Beirutik ószállás című nagyon jó magyarul is megjelent novellája, abban például az egyik szereplő az ilyenben feszít, de ez csak egy emellékszál benne. Ez kifigben egyébként szokott lenni ez az álcázó technológia, hogy mi szerint is... Skifigben volt valamelyik James Bond filmben is ez a történet, csak ott az autóval. Az átlátszó autó, ami úgy volt átlátszó, hogy az egyik oldalon a kamerával felvette, hogy mi kéne mögötte, és a másik oldalon, az autó oldala, mint kijelző, az kivetítette azt a képet. És viszont, és fordítva, ugyanezt tudhatná egy ilyen grafénből készült ruha is, vagy köpeny. Hát azt meg a következő adásra majd, útán mert nézzünk, mert termooptikai technológiákat kutatnak egyébként. De nem tudom, hogy hogy áll vele. És az nem grafén alapú, még most nem valamit tök más. Jó, tehát akkor kelt az a mondás, hogy öt év múlva a grafén átlátszó autókat fogunk venni. Igen, amiket a hajlítható, hajlítható mobiltelefonokkal keresünk meg. Ugyanitt egyébként piaca lesz egy olyan technológiának, ami az átlátszó mobiltelefonot segít megkeresni a lagásban. Igen, vagy esetleg ilyen kis festékpöttyökkel képes megjelölni a teljesen átlátszós a láthatatlan mobiltelefonunkat. Esetleg hangfelismeréssel lehet, hogy a fütyulsz neki, akkor az átváltozik valami más színűre, és akkor visszajöttünk a nyelváncsa fütyülös kulcsratójához. Igen, de hogyha csak más színűre változik át, akkor ugye nem kell mondanom, hogy ez nem segít igazán. Attól függ, mi alatt van, igen. De hát, hogyha elvesztettem és nem látom, mert ha már látom, akkor... Akkor a szín, színváltozás már felesleges. Na mindegy, ez csak úgy kötözködésből jegyeztem meg. A pedig azt fogják kénekeni, hogy elvesztettem telefonomat szidott anyám érte. Hú, kelt neked ma egy ilyen nagyon súlyos népzenei csípődős napod van. Még van, hát sajnálom. Húsunk is tovább, szerintem. Tavasz van meg minden. Mond tovább inkább, Gáspár, azt, hogy... Még mindig a Google idő miatt sírnak az emberek. Ezt a take részét magyarázatok el, mert én még nem, nem jártam vége ezt a procedúrát, mondván, hogy júniusig még van idő kitanálni, hogy hova is érdemes menni a Nem olyan nagyon izgalmas a take rész, ugye az a google egy szolgáltatása, ami azt tudja, hogy mindenféle adatodat, amit a Google különféle szolgáltatáséban tárolsz, azt ki tudod nyerni és le tudod tölteni a saját gépedre, hivatkozván arra, hogy ne csak a Google-nek legyenek meg ezek az adatok, hanem neked is, és akkor ugye erre szolgáló oldalon kiválaszthatod, hogy mely szolgáltatásokból szeretnéd lementeni az adataidat. Ebben benne van minden, tehát a, a, a readernek a, a bloglistájától, egészen mondjuk a pikázan fent levő fényképeid is. Meg a kontaktlistád, meg a Meg a kontaktlistád, leveleid, blogpostjaid, pédzseid, de mondjuk a location, vagy nem tudom, hogy hívják a Googlenél azt a coordinates, vagy location. Szóval a, azt hiszem coordinates, amikor hogy így... Longitud azaz. Szóval, hogy a, a tartózkodási helyeidnek a, a időpontokkal összevetett listája. Ezeket mind letöltheted, és a reader esetében egy úgynevezett OPM-fájt kapsz, amit aki már használt mit azt tudja, hogy ez egy olyan speciális XML, a egyes blogok vannak benne. Tehát semmi különös a takeout, nem is nagyon különösebben érdekes. Inkább az az érdekes benne, hogy a, hogy a takeout-tal le tudott tölteni a blogok listáját, amit olvastál, de ugye nagyon sokan, akik a Reader-t nem pusztán olvasásra használták, hanem egyfajta ilyen megosztó felületként is, amíg még lehetett arra használni, azok egy csomó energiát tettek abba, hogy, hogy megosztanak onnan tartalmakat, hogy adott esetben kategorizálják, ilyen tegekkel lássák el az egyes blopposztokat, és ugye ez a fajta tartalom már nem letölthető. Feltehetően azt az már egy éve kiölték azt a feature-t, tehát az, az már nincs is meg nekik valószínűleg. Hát a megosztás nincsen, de a teggelni azt talán még mindig lehet azt hiszem. most, amikor elkezdtünk beszélgetni akkor benyomtam gyorsan a t egy letöltést, aztán látom, hogy március 14-én már csináltam egy ilyet, amit nem tudom, hová raktam, ami részt égő. És most ott járunk, hogy 90 nagyon sok százaléknál jár, amit ma indítottam, és 20 megányi felt talált. A március 14-én nem letölthető, az pedig 239 megával ért véget. Ö, és igazán nem tudom, mi lesz a Google még. Reader. És ez a kettő csak Google Reader. De ez egy darab ilyen pár száz kilobájtos fájá kéne legyen a, ennek az eredménye. Igen, a OPM az egy kis fel. ha csak nem tartalmaz tartalmat is. És vissza a Readerhez még egy persze, már csak azért is, mert igazán azért tartottam érdekesnek, hogy még beszéljünk egy pár szót róla, mert hogy tényleg marra nagy a feláborodás nagyon széles körben és sokféle emberek örjöngenek attól, hogy egyszer csak bezárja a google a Reader-t. És úgy tűnik, most már egyre több cikk szól arról az elmúlt napokban, hogy ez ezt azért megszívja a Google, ha nem is persze nem úgy, hogy elveszíti ezeket a felhasználókat, hiszen nem veszíti el őket, azok továbbra sem fognak a Binghez átmenni keresni, csak ezért. De hogy azért csak egy elég jelentős bizalomvesztést szenved most el a Google, hiszen nagyon sokan érzik úgy, hogy ők ott tartották a, hát kb. az egész digitális életüket, vagy legalábbis a digitális olvasói életüket, egyrészt, másrészt valóban sok energiát tettek bele a megosztásokba, meg a kategorizálásokba, tehát ott a rendezkedésbe, és ezeket most a Google egyszerűen kidobja, semmibe véve az ő és felmerül egy csomó emberben a, a kétség, hogy majd vajon a következő Google szolgáltatás is lehet, hogy csak ilyen kevés időt fog -e megélni. Ugye a múlt héten jelentették be a Google Keep nevű szolgáltatást, ami tulajdonképpen egy ilyen jegyzetelő alkalmazás mobileszközökre. Kábbi arról szól, hogy bepötyöghetsz egy jegyzetet, meg belebeszélhetsz a telefonba, és akkor ezt leírja neked, fényképet készíthetsz, és ezeket, mint ilyen kis színes posztiteket tárolgathatod, meg rendezgetheted a telefonodon. Sok ilyen alkalmazás van már egyébként, csak a leghíresebbet, az Evernote-ot említsük meg, de meg ezer másik. És most megpróbál belépni erre a piacra Google Nyilván azért, mert ez is nagyon jó táplálya lesz a keresésnek, mármint az ide az emberek által felvitt tartalom, és nagyon fontos lesz a google mint ilyen korpusz. Uh -huh. Ugyanakkor pont a, a Ommaliknál olvastam azt, hogy, hogy ő már pedig nem kisebb próbálja ezt a Google képet, mert ő ezek után nem hiszi el a Googlenak, nak hogy, hogy nem fogja három hét múlva egyszer csak egy válrendítással becsukni a Google Keepet, hogyha az nem hozza a megfelelő felhasználói számokat, és nem ér el kellő érdeklődést. Nem is három hét múlva, sokkal inkább az, hogy csinál egy terméket, megvárja, amíg az átveszi a, a, a, a piacot, majd miután elfolytotta ezzel a konkurenciát, megszünteti érdeklődés hiányában, Meggyakorolták gyakorlatilag a Google Readerre pont ez történt, hogy, hogy ez egy piacdomináns termék volt, még akkor is, hogyha egy nehezen, nehezen e, értékesíthető termék, vagy, vagy viszonylag kevesen használták ahhoz képest, hogy ingyen volt. De csak az történt, hogy az összes, összes alternatív lss olvasó gyakorlatilag nem tudott labdárolni a Google terméke mellett. De most legalább lesz egy jó kis ö, felhorgadás. Azért most mindenki egy olvasót boldog és boldogtalan. Még addig is. Szóval hát, ha ez a egy ilyen boldogtalan ként működik és ez, ez, ez újraéleszt ki ezt, a, ezt a, az RSS-s olvasópiacot, ki tudja, de ez a, ez a kép, ez most itt nagyon furcsa. Tehát most tényleg úgy tűnik, hogy oké, rss olvasóval végeztünk, akkor most írják egy Evernote klont. De nekem azért itt két közbeszúrni való lenne. Az egyik, hogy nagyon nem vagyok nyugodt feedburner felhasználó. <gül> Ami szintén, csak hogy említsük meg, hogy ez ugye szintén egy Google szolgáltatás. Igen amit felvásároltak azóta, beépítették, és uh, gyanúsan nincsenek rajta mérnökökön, nem történik körülötte semmi. És uh, a másik meg, hogy a google nek azért volt már egy ilyen jegyzetelő alkalmazása, arra biztos emlékeztek, ez volt a Google Notebook, Igen. ami az okostár berobbanása előtt adtak ki, akkor nagyjából ilyen uh, delicious, kihívó lehetett, amivel linkeket lehet elrakni, mert magadnak jegyzetet meg ilyesmit amit aztán bezártak, és most így három éről rá kinyit a Google kép, ami ugye ezt mobilosan csinálja meg. Kérdések vannak igazából csak. Ti egyébként nem számított, nem számítotok arra, hogy esetleg a Google meggondolja magát a readerrel kapcsolatban, látván ezt a felháborodást? Nem illik bele a stratégiájukba. Tehát a, a Google az, az most mindent a Google Plus-ra próbál felrakni, és... Ez a Google Reader enklávé gyakorlatilag nem, nem beleintegreálható. Illetve nagyon nagy gyengeséget árulnál azért, hogyha most meghatrálnának? Hát ezért ez egy alap, alapvető kérdés, hogy, és ez nagyon sokszor felmerül, hogy ezzel valójában gyengeséget árulnának el, vagy erősséget. Azon túl, hogy nyilván nagyon komoly népszerűség profitja lenne a, a lépésnek és ugye sok kockázata, agyagi kockázata valóban nem hát, hiszen olyan nagyon sokan azért nem használták a Google reader de hogy ha valaki képes lenne, mármint ha valaki alatt most egy multinacionális céget értek, képes lenne beismerni a tévedését és visszakozni egy döntéstől, az nem feltétlenül gyengeség, nyilván jó kommunikáció hozzá, de én abszolút el tudom képzelni ezt pozitív PR-nak is. Csak a Larry Page-féle Google az nagyon erős, nagyon vonalasan arra építette fel magát, hogy itt most erdőket vágunk ki, szolgáltatásokat zárunk be, viszont itt vagyok én Larry, és én tudom az irányt. És az irány az önvezető autó a kancsal szemüveges emberekkel. Gazs, ne rossz alkodjál. Ez a, a szemüveg meg az önvezető autó az nem Google termék, hanem az, a, az X projektek közül az egyik. Nem, a, a Google Glass az konkrétan végére termék lesz. De X projekt, tehát az a, a kísérleti laboratóriumban készült. Hát és most már, igen, most már izé lesz. Most már De lényeg, inny hogy látványosan nem, nem uh, abba fekteti a Google a, a, az energiáját, meg a, meg a pénzét, hogy nem tudom, régi szolgáltatásokat tartson fenn, hanem inkább mer nagyot álmodni. Na most, hogy ez jó vagy rossz, vagy, vagy ér érdemese, az egy egészen másik sztori. Szóval ti úgy gondoljátok, hogy nem fogja a Google visszavonni ezt a döntését semmi szín alatt. Nem, ellenben, hogyha mégis megteszi, akkor mi a Google-lel szembebe fogjuk ismerni a tévedésünket. Rendben, akkor ezt meg is üzenhetjük innen. Kedves Szergei, kedves Leri, Mielőtt ezt megtennénk, még számoljunk be arról, hogy fantasztikus, akciós időszak van a egy nagy játék szájtnál. Igen, a az általunk nagyon szeretett Steamen most 29-éig több száz játék van jelentősen leértékelve, amiből csak mennyit, négyet hirtam ki, amit érdemes ránézni? A Steam, bocsássuk előre, az egyik legnagyobb digitális játék volt PC-re, másrészt pedig egy borzasztóan hely. Úgy lehet 4-5-6 eurós játékokból vagyonokat elkölteni, hogy még csak az ember átseveri magát igazán. Igen, ezek, amiket kiválogattam, egyébként most, most már megy Linuxom is, újra, újra sikerül indítsam a gépemet, hogy ezeket tudjam játszani, ami különösen e, aggasztó. A, amiket kiválasztott, kiválogattam egyébként, azok mindjárt pár eurósak, tehát a legdrágább kerül 5 euróba, és az a, az FTL, a Faster than Light, amit Kelt játszott, és, és azt mondja, hogy nagyon jó. Igen, ez egy nagyon egyszerűen, ilyen roglájk, -like, azaz egyszer élsz, egyszer lehet belehalni, hogyha belehaltál, akkor újra kell kezdeni a játékot, de cserébe legalább nem hosszú típusú játék. Nagyon okosan megcsinálva, menekül az ember, fejleszti a hajóját, harcol mindenféle ellenséges űrhajókkal, és megpróbál megpattani a lázadók elől. És ezt úgy írták meg olyan a játékban, hogy órákat bele lehet ölni nagyon nyugodtan. És végig áldásul és ez 5 euróért simán megéri. A másik, az, az ennek az ellentéte gyakorlatilag, mert ez összesen tart vagy fél órát körülbelül, és játéknak se annyira ö, bonyolult cserébe, viszont nagyon hangulat is, és nagyon érdekes, és nagyon tetszett ezt végigjátszani. Ez a Dinner Date című, ö, hát nem tudom, nevezzük játéknak. Gyakorlatilag egy ilyen szerencsétlen flótásnak a, a sikertelen randiát e, narráljuk végig. A, a játékos ebben a tudat alatt itt játsza, aki e, nem tudom, sütivel e, tunkol, meg nyújtózkodik, meg vakarja az orrát, meg tölt még egy pohár bort, és ahogy fogy a bor, és ahogy egyre jobban berúg, és ahogy egyre... egyre Szomorúbb lesz a narratíva, mert nem jön meg a rannira. Úgy egyre, egyre viccesebb dolgokat lehet vele csinálni. De, de végső soron vég, végig csak a tudatalatti követel. Viszont egy euróba kerül, és, és nagyon szórakoztató. Soha nem fog megjönni? Hadd kérdezzem meg, vagy ne spoilereztessem el? el ez mert szerintem ugye az első percben kiderül, hogy nem fog megjönni, és ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem fog megjönni és a vége már magát okolja, és éppen, éppen csak nem a vécélülve sír. De szomorú. De elmosogat. Tehát... <gül> már rendesebb ember, mint én vagyok. Egy teljesen rendes ember. Látok itt egy Hotline Miami-t. A Hotline Miami az egy, hát nem is, egy szimfónia az erőszakhoz igazából. Egy felülnézeti, régi típusú játék, ahol az ember egy megörülő világban egy megörülő bérgyelkost alakít, és az a játék, ami egy 5 perc játszás után teljesen elmossa az emberbe a akudarci élménynek a, akár a létezését is. Igen, lelőnek. Igen, újra neki megy a káháznak. Igen, most máshonnan jött az őr. És, hirtelen halál. Hirtelen halál. Előről kezded egy villanással, és egy ilyen Csíkszentmihályi jeltenemben gyilkos flow-ba lehet belekerülni, hogy most akkor, akkor mégis sikerülni fog és megcsinálom. És mindezt csinálja egy nagyon ügyes játékpájánikával, és hihetetlenül jó elektronikus soundtrack kell. Úgyhogy még nem tudom, hogy hová megy, mert az utolsó pályán folyamatosan megölnek, és, és már kiléptem Flow-ból, már, már frusztrál igazából. De gyönyörűen megmutatja azt, hogy nagyon kevés pénzből, nagyon nagy gondossággal lehet olyan játékot csinálni, ami, ami órákat viszel az emberi életéből. És ez szintén 5 euró. És a, ha jól értem, akkor ebből az 5 euróban már a soundtrack is benne van. Az minden nem, bocsánat, az még 5 euróért akkor úgy egy kicsit rászedősebb, de... Nincs simán megélni. nagyon hangulatos számomra ki van. És az utolsó az, amivel hétvégén játszottunk, vagy próbáltunk játszani, az egy nagyon furcsa játék, a Guns of Icarus, ami most 1,12 euróba kerül, ami egy léghajó szimulátor ö, lövöldözős multiplayer játék. <hú> az úgy képzeld el, Feri, hogy vagytok hárman-négyen egy léghajón, valaki a kapitány, valaki a, a szerelő, valaki a fegyverekkel foglalkozik és ti vagytok egy léghajó és akkor közösen kell vezetni a többi léghajó ellen akiket ki kell lőni. A végén egyébként mindig a kapitány lesz a hibás, aki nem fordította a másik léghajó felé az oldalt, hogy a teljes sorral tüzeljünk, mint régen egy, egy ilyen nagy tengeri csatában, vagy a szerelő, aki hagyta, hogy tönkre menjen a de semmiképpen nem a tüzér. Én tűzért játszottam mit szeretném elmondani. Aha. És akkor itt vannak ezek a lomha, lomha szörnyetegek a, a levegőben, természetesen, természetesen steampunkos hangulata van az egésznek, mert hát egy volt, hogy is lehet, és nagyon, nagyon nehéz kezelni, és tele van oroszokkal. Igen, igen, igen, igen. Ami, ami az abszolút Amit nem értek. plusz, hogy bődülötesen rákatantak az oroszok, a, a közös csetben civil karaktereket lehet látni, időnként bele is beszélnek, és amúgy nagyon jó hangulatú, és viszonylag barátságos közösség van, nem láttam én a hétvégesen egyetlen egy ilyen összeütközés sem, meg nem, nem nagyon rögtek még a kezdőkön, sem pedig most azért özönöltek ezen a hétvényén. De de, de, de, de, de. Uh, olyan, a... olyan volt, én hogy, hogy miattam miatt, benne miatt gyakorolni. De semmi olyan nem volt, amit egy igazi játékban kaptunk volna. No, hát, és akkor ez csak négy abból a több százból, amit, amit akciósan lehet megvenni 29-ig? Ha ezeket mind megvet, meg, megveszi a kedves hallgató, akkor még mindig olyan 20 eurónál tart? Igen, a világ összes pénzét el lehet költeni, küld, és akkor még finomak voltunk. Értem, hát akkor ezzel a rendkívül kedvezményes akciós szélszűzenettel. Zárjuk ezt a mai adást, szerintem üzeljük meg Szergeinek és lerinnek hogyha mégsem csukják be a rídert akkor mi készek vagyunk beismerni a hibánkat. Most akkor innen hivatalosan is, és nézzük meg, hogy jövő héten, illetve hát ez a mostani hédom már elindult, ez egy olyan hét lesz a, a kockatémák, és informatika, és social media, és egyebek világában, amikor történik is valami, ezen a héten nem sok minden történt, aztán mégis milyen sokat beszéltünk róla. Képzeljétek, mi lesz itt, hogyha még történik is az az. Addig pedig köszönjünk el. Már csak egy hetet kell aludni. Igen, szervusztok! Szervusztok! Jó éjszakát, sziasztok!